Matta 8-ci fəsil İsa dağdan indiyi zaman Böyük bir izdiham onun ardınca getdi. Bu zaman cüzamlı bir adam yaxınlaşıb Ya Rəb, əgər istəsən, məni pak eləyə bilərsən. Deyərək ona səcdə qıldı. İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi İstəyirəm. Dərhal, bu adam cüzamdan pak oldu. İsa ona dedi, Bax, heç kəsə bir söz demə, Lakin get özünü kahinə göstər. Hər kəsə şəhadət olsun deyə, Musanın buyurduğu təqdimə apar. İsa kefir nahuma girərkən, Bir yüzbaşı ona yaxınlaşıb yalvardı. Ya Rəb, Xidmətçim iflic olub, evdə yatır, çox istiraf çəkir. İsa ona dedi, mən gəlib ona şəfa verəcəyəm. Yüzbaşı cavab verərək dedi, Ya Rəb, mən layiq deyiləm ki, sən mənim evimə girəsən. Amma bir söz söylə, onda xidmətçim sağalacaq. Çünki mən də tabiəçilik altında olan bir adamım. Mənim də tabəçiliyimdə əsgərlər var. Birinə get deyirəm, o gedir. Digər nə isə gəl deyirəm, o da gəlir. Quluma bunu et deyirəm, o da edir. Bunu eşidən İsa heyrət etdi. O, ardınca gələn xalqa dedi, Sizə doğrusunu deyirəm, İsraildə heç kimdə belə böyük iman görmədim. Sizə deyirəm ki, şərqdən və qərbdən bir çoxu gələcək, Və səmavi patişahlıqda İbrahimlə, İshakla və yaqubla bir süfriyə oturacaq. Amma bu patişahlığın əsl övladları isə qaranlıq çölə atılacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Sonra İsa yüzbaşıya dedi, Get, qoy sənin imanına görə olsun. Xidmətçisi də o saat sağaldı. İsa Peterin evinə gəldi. Onun qayn qızdırma içində yatdığını gördü. İsa onun əlinə toxundu və qadının qızdırması düşdü. Qadın qalxıb İsa'ya xidmət eləməyə başladı. Axşam olduqda isə cinə tutulmuş bir çox adamı İsa'nın yanına gətiridilər. O, sözlə ruhları çıxartdı, Və xəstələrin hamısına şəfa verdi. Bu, Yeşayə Peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu sözlər yerdə yetsin deyə baş verdi. Bizim xəstəliklərimizi o şəhdi, Naxoşluqlarımızı öz üzərinə götürdü. İsa etrafında izdihamı gördükdə əmir verdi ki, O biri sahilə keçsin. Bu zaman bir ilahiyatçı ona yaxınlaşıb, dedi, Məllim, sən hara getsən, sənin ardınca gedəcəyəm. İsa ona dedi, Tülkülərində yuvası, göydə uçan quşların da yuvası var. Amma bəşər oğlunun başını qoymağa belə yeri yoxdur. Şagirdlərindən bir başqası İsa'ya dedi, Yarəb! Mənə icazə ver, əvvəlcə gedim, atamı dəfnəliyim. İsa ona dedi, Ardımca gəl, qoy ölülər, öz ölülərini dəfn etsin. İsa qayığa mindiyi zaman, şagirdləri də onun ardınca getdi. Güldə elə böyük tufan qopdu ki, qayıq dalğalarla növdüldü. Amma İsa yatırdı. Şagirdlər yaxınlaşıb İsa-nı oyadaraq dedilər, Ya Rəd, bizi xilas elə, biz həlak oluruq. İsa onlara, Ey imanı az olanlar, niyə qorxursunuz? Dedi, sonra durub küləklərə və gölə qadağan elədi. Onda dərin sükut çöktü. Onlar heyrət içində qalıb dedilər, Bu necə bir adamdır ki, kürəklər də, göl də ona itayət eləyir. İsa biri sahildə yerləşən Qadaralıların diyarına gəldiyi zaman, qəbir mağaralarından çıxan cinə tutulmuş iki nəfər onunla qarşılaşdı. Onlar elə təhlükəli idi ki, heç kim o yoldan keçə bilmirdi. Budur, onlar bağırdılar. Ey Allahın oğlu, bizdə nə istəyirsən? Buna vaxtından əvvəl bizə isqiraf vermeye gəlmişsən... Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü oqduyirdi. Cinlər İsa'ya yalvardılar. Bizi qorbaçak bu donuz sürüsünə göndər. İsa onlara, gedin, dedi. Cinlər də adamlardan çıxıb donuzların içinə girdi. Beləliklə bütün sürü uçurumdan aşağı, gölə atılıb suda boğuldu. Donuz otaranlarsa qaştılar. Şəhərə gəlib hər şeyi və cinə tutulmuş adamların başına gələn əhvalatı xəbər verdilər. Bundan sonra bütün şəhər əhalisi İsanı qarşılamağa çıxdı. İsanı görəndə ona yalvardılar ki, onların bölgəsindən çıxsın.